Fredagsfrannan, morgon till talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind vid FN. Wow, och du, ser god morgon. God morgon. Ska jag ta lite stäck på mig så... Hej, välkommen till för alla morgontid i Radio Tortrof här är på Hits FM 97,8. Sommen byggd, fredag den 11 mars, minus 6 grader. Oj, vad kallt, så hade inte vi. Och bor man liksom i, i, i, ett sånt där, i en svacka som jag bor så är det med livet som insats, man halkar ut i bilen. Ja, det är klart. Och så får man skrapa, men vet du mm. vad jag gjorde? Nej. Min frus bil stod ju hemma. Vi, vi, har vi har ju dieselbilar, vi bara bidrar ja, beskattar just så här jävla. Ja. ut med årets envishet. Så efter att jag hade skrapat min egen vindruta så, så tänkte jag ska jag skrapa hennes vindruta sådär bussigt. Men så, jag, skrev, jag bara skrev bara puss. Nej, <laughs> ja. men det var väl Då tänkte jag, då går, tänkte jag att hon, hon får börja dagen <laughs> det är det bättre det än vad jag får göra. Ja, ja. <laughs> Hej Johanna Lind, hur lägger du? Jo, men det är jättebra. Ja. Du eh, Namsta, idag. Mm -hmm. måste vi ja, just det, det är alltid nämns Ja, det är Edvin och Egon. Känner du någon? Ja. Edvin är någon ganska på. Namnsta, ja, men jag känner barn. flera Edvin och en Edvin fyller ju också år idag, vet jag. men han bor inte här så det är det så är gratis. Jag, jag har skickat ett kort som om ah, det ska kusin i Göteborg. Jaha, du ser. Mm. Ja. Varför fêter du fylla år och ha nämnsta på samma dag? Men du, Egon och mm. rävungen, har du läst den boken? Nej, vi har läst, Vi smyger på Egon. Nej, det nej, är Enoch, heter han. Ja, nej. Egon och Rävungen, nej. Det, det är en jättebra barnbok. Den är skriven av, eh, hon heter Katarina Krusval, heter Ja, just det. Mm. Och hon är mamma till Henrik Krusval. Ja. Och vem är det då? Det är, så taskigt. Det är alltid så här ja, för ja, Jag vet inte. Nej. Nej, men han är ju en väldigt speciell programledare till någonting som heter Sverige runt heter det va som är på ja, Ja, jag är en sån där antingen älskar man honom eller så hatar man honom han är en sån, jag tycker han är rätt skön men Katarina Krusval är ju fantastisk det var ju massa böcker med henne men den här handlar om en gubbe som tar hand om en sådär. så där, sitter en där och tittar på honom en dag och sen får de en fin relation men sen förstår ju också han att det är ett vilt djur ja så liksom, han förstår ju att den kommer ju försvinna. Och det gör den ju när den har vuxit. Ja. Så den är både sorglig och, och, och väldigt vacker. Ja. Ja. Tack för tipset. En, en som är väldigt vacker och som mm. är jättegammal. Ja, men som precis har släppt brudet. Ja, det var kul att du säger Ulf Lund. Nej men det är inte men... det. Ja, det är en kvinna, faktiskt. Ja, okay. Jättevacker, jättegammal ja. och släppt skiva. Ja, vet, jättevacker kanske. Lever jättegård. hon? Ja, hon, ja, men hon är, inte är så gammal smart som, där. som fan. Som... Är en ja. Smart, smart brud, är det. vacker, släppt ja, skiva. En ja, ja. svensk? Nej jag ah. tror inte det Jag är inte riktigt säker Vi, vi kan lyssna Ja ah. <laughs> <laughs> Is it easy? No it ain't Can I fix it? No I can't But I sure ain't gonna take it lying down make it? Maybe so give up? Oh no I'll be fighting till I'm 60 under I'm gonna woman up and take it like a man. I'm gonna buckle up, be tough enough to take control and make you man whoop it up and take it like a man. Do I want to? Hey. Du lyssnar på fredagsfralla. Yes, Dolly Parton still going strong. Ja. Hon har ju faktiskt betytt väldigt mycket för vaccinationen i USA covid. Ja, men jag COVID. förstått det. Ja. Alltså hon var liksom en liten en liten, ja, vad säger man ambassadör för mm. det också så här. Du, i, eh, temadagar. Just det, idag är, det, idag? är, det, idag, är det, idag? är det världsdagen vad var det, världsdagen Europeisk minnesdag för terrorismens offer. Ja, viktig dag mm. Ja, och anledningen till att det det var, det var den 11 mars då var det det här terrordådet i Madrid vid järnstationen där ja, det var jäkla det. många som ströck mig år sedan så var sen. 2004, så det är ett tag men framför allt är det världsdagen för rörmockeri Nej, nej. Hur uppmärksammar ja, du som, man det? Du som har en bild på en livslevande... Rörmokare? Nej, rörmokare. Lägg upp den på Facebook. <skratt> ja, just det. Är det så att det skulle vara bara överkropp och lite oljigt? Eller, <skratt> ja, nej, det, är, det är väl mer hur, hur man är lagd. <skratt> okay. mm. ja, ja, alltså, Vilka rörmokare som helst? Mm. Hantverkare är ju rent generellt eh, brist på. Skygga. Men, men rörmokare är det. Jätt <skratt> det är det. Ja. det är jätt... Och det där har ju väl att göra lite med att bransch och fack och så och har ganska hårt på det här. Mm. Hur många som ska utbildas och sådär. Så att de vill hålla liksom ja, det finns en teknik bakom ja, det där är ju detta. inte riktigt bra. Mm. Nej, det gillar vi inte. Men vet du vad vi gillar? Nej. Jo, ska nu, blev ja, nu, nu, nu ska jag visa. Nu blir jag. nu ska vi gillar Lundell. Det är, det är ju inte alltid vi gillar samma saker. Ja, vi gillar Lundell det vi. gillar. Ja. ja just det. vardag Mic FM Alltså Det är väldigt mycket politiker i media nu ja. som, som ska uttala sig om världsläget, mm. ditt och datt. Mm. Och, och från, att, från att vi inte från att vi egentligen inte ska ha något försvar så ska vi nu ha världens bästa försvar. Och ja, men precis. Och det svänger släppt i hockey. Som vapenvägare är lite svårt att förstå mm. det där i mm. sig. Samtidigt så är det ju det är fruktansvärt det, det är Putin och hans ryska soldater håller på med. Han har ju haft en ganska tydlig strategi de senaste 15 ja, åren vad han tänker hur, kring sitt hur. försvar. Men, ja. men, men om jag då försöker liksom göra någon form av talkshow runt uh, ett vardagsuttryck runt politiker mm. så jag vet, jag vet inte hur många gånger jag har hört den här veckan jag har tillsatt en utredning. <laughs> Alltså, ja. vi ska tillsätta en utredning. Uh -huh. Och det där måste vara liksom ruta A1. Det där mm. måste man lära sig att säga. Och då tänkte jag så här, tillsätta en utredning mm. eller tillsatt en, vad, vad, vad, vad gjorde jag nu så här? Eh, tillsatt en utredning. För det låter ju ändå så. Då, då, då har man ju har man varit lite pro. Alltså, man ska, jag ska tillsätta ja. Då har man Nej. liksom inte ens tagit till Men har man tillsatt en utredning. Ja. Då kan man och, luta sig tillbaka sen. Eller? Och då vet alla ni som är duktiga på Google och så att om man sätter det innanför fnuttar. Mm. så får man, liksom, då får man exakt träff. Då ja. får man ju träff på. Om man skriver, om jag skriver tillsatt mm. en utredning. Mm. Då kommer man hitta alla tillsatt alla och så vidare. Men sätter man det inom citationstecken. Jag visar situationstecken ah, i radio Det är bra, jävligt ah. bra radio det faktiskt ah. Ah. Så, så, så, så, så jag gjorde en sån sökning Och då fick jag 72 400 Nej. träffar På tillsatt en utredning Och då tänker jag så här: Det måste ju ändå bara vara en bråkdel Av alla ja, då undrar man, Hur många utredningar har tillsatts Och vad händer så Alltså det ah. där tycker jag är rätt spännande mm. eh, och en, en sak som, som faktiskt är, jag har, jag har flera kompisar som jobbar inom åkerinäringen och som jobbar inom eh, skogsnäringen. Mm. Och jag har en kompis, han förlorar, han, han, han, är, han, är, han kör skogsenterminad, det betyder att han kör maskiner i skogen och sen kör han ut, mm. han, även han kör ut, eh, vad heter det, såhär, pinnarna. Timmer. <laughs> ja, timmer. Tack. Ja, så det är ju här när man är lite inne i branschen ja, så ja, pinnar. pinnarna, ja. Såhär. Han börjar på månaderna bara jobba klockan sex på månaderna. Mm. Det första. Ja. Antecknar ni nu era lata människor som kan lyssna på det och inte jobba. Ja. Och, och, och, sen, och, sen, och sen stänger de av maskinerna vid, vid 23-hugget på kvällen. Oj, det är en lång arbetsdag. Det är en lång, ah. arbetsdag. Ja, det är en lång arbetsdag. Då har han backat nu med dieselpriserna idag 30. 18 600 kronor på mm. en arbetsdag. Han har gått back mm. i och för sig med moms för han ville att alla skulle förstå hur mycket pengar det är. Ja, just det. Så det är ja. med moms. Så det är, mm. okej, det är 20% mindre mm. med momsen. Så det innebär, det innebär nästan, mm. nästan 300 000 kronor i mm. månaden eh, backar han. Mm. Och om jag hade en sån affärsidé och så skulle jag gå, gå till min bank, säga, jag kan säga bank Handelsbanken till exempel de ju, gillar ju krediter. <laughs> och säga jag ska ha en idé, jag har en affärsidé. Så här ser det ut just nu. Skulle jag kunna få, ett lit, ska jag kunna få snitsa till min check, checkkredit lite för jag behöver lite mer deg för, för, för, för, för att cashflow mm. ska funka. Jag menar, men, Nej. Det hade varit, gått åt andra hållet. Man, jag hade fått alla krediter, eventuella krediter uppsagda. Och då blir det lite roligt att det finns 72 400 träffar på tillsatt en utredning? Ja, men alltså alla inte, handlar inte om att utreda ett Nej, nej men, ja, men vi befinner oss ju i, aku, i en akut situation precis, ja. precis som, som, som man gör i Ukraina, fast på helt olika mm. sätt. Och, det, och då måste man också då måste man vara benägen till, till att fatta snabba beslut. Sen mm. kanske man fattar fel beslut och då får man rätta till dem sen. Men man måste nog visa att man är, att man är sugen på att fatta beslut. Mm. Så det din vardagsbesaktelse var typ inga fler utredningar utan fatta beslut? Ja, men i det här fallet är det frågan om man, det här är bara en utan näringarna där vi kan prata om alla som, alla som är beroende av, av Ja ja, av, av, av, av, av menar, hur ska vem ska köra ungarna till ja, skolan och lantbruket. Och just nu så diskuterar man om att vi kanske ska få göra ett, st ett större mm. avdrag för resor till och från det, det är mm. inte vårt problem vi kan nog fan gå till jobbet i värsta mm. fall liksom, eller, eller tas på något mm. sätt men de som är liksom beroende av det här behöver ja, ja, absolut. Lite hjälp. Ja men det skinner på bransch och konsument. Och mm. att jag fick, liksom, det känns det där. bättre nu? Känns mycket bättre. Vad bra. Jag, jag, jag, jag, att tyckte det var skönt. Jag, jag, jag, nu har jag... du lättat i det, tror lång hören den fredagsbransch. Du lyssnar på yeah, fredags Ja, fredags förallan, fredags förallan. Fredags morgontid i Radio här på Hits FN. Gud, det var faktiskt lite skönt att jag fick liksom haspla av om och det där. Ja, du kommer mm. upp i varv lite så där. Ja, mm. men lite så här, ibland så känner man så att uh, kvar, alltså demokratins kvar narmo mala, men ibland så får man måla lite fortare Ja. Och jag, tror, jag tror inte vi heller ska vi, ska vi ska vara medvetna om det som väljare också. Att vi kan inte straffa någon som är snabb. Alltså för, det, för jag tror att politiken är ganska rädd för att göra fel. För att då får man tillbaka det i ansiktet till 180. Mm. Men, men jag menar, inom all annan, annan verksamhet så bygger det på att man gör fel. Och så gör man om och så gör man det lite bättre. Mm. Alltså, mm. Så, så att jag tror att i det här fallet. Ja, det kanske, Släpper löser, nu. Sig. Det ja, kanske nu. löser sig. Det mm. kanske löses. rakar sig och så kommer han på honom. Ja, ja. Ja. ja, vem vet. Ja, nu då. Men då, så, då är det dags att släppa in gästen när Janne har fått prata av sig, sin, sin ångest för sin biodieselnota. God morgon Anna Hellqvist. Vad kul att du är här. Tack snälla för att jag får vara här. Ja. Känns det bra? Det känns ganska bra. Ja, det är ganska bra. bra. Ja. Absolut. Ja. Alltså han, Janne, han, han har ju nästan redan på att, han slängde in Handelsbanken ja, han här i sitt. det. är var lite bra. Ja. Ja. Vardags betraktelse. Ja. Ja. ja, men vi har bjudit hit dig för att du jobbar på, på Handelsbanken. Vi ska prata lite pengar och mm. generellt lite börsen och bankväsendet i de här oroliga tiderna. Och hur ja, det liksom kan på, påverka oss. Mm. Och hur man ska tänka och... Om, är det, finns det anledning till oro? Och, ja, vi, lite vi ska komma dit. Ja, ja. Precis, ja. Men jag tänkte att vi börjar mm. med Anna. Vem, ja. vem är Anna? Ja, Anna. Hon har jobbat på Handelsbanken här i Tranås i oh, det blir 22 år till hösten. Ja. Tror jag. Fru Handelsbanken. Ja, precis, och, ja. och, man kan väl säga så här att jag är ju nästan född i Handelsbanken i, ah. men mamma jobbade här då och var med och yes. öppnade kontoret i Tranås 64. Så, alltså så här är det i Tranås alltså. Ja, väl ja. lite så. så, så att, ja. Och sen blev jag, när jag var föräldraledig med mitt första barn så var jag inne och hälsade på mamma på kontoret och då frågade faktiskt chefen om jag ville börja där. Så mm. att, ah. Ja, så är det. Och jag har aldrig ångrat det. Sen har jag ju gått Gått lite olika vägar inom banken, ja. var i Eksjö ett år, sen har jag jobbat fyra år i Linköping och nu senast var jag i Malmö under ett och ett halvt år. Ja det, ja. Ja, men det där var lite lite ja. ja men det har alltid varit Handelsbanken. Ja precis, men det har ju varit ja. andra tjänster som sagt då. Ja. Ja, okay, ja. Så att, men nu sedan drygt ett år tillbaka, så är jag bara här på kontoret i Tronos. Vad har du för tjänst nu då? Eh, ja, rådgivare mest eller, mot privatkunder då. Ja, eller? Ja. Men Handelsbanken är ganska stort i, i Tronos, va? Eller? eller? Man kanske inte får fråga så här. Ja. Jo, men alltså, vi, ja, det tycker jag väl. För det är... som har kontor idag. Det är Handelsbanken och det är. Länsförsäkring och Svödbank. Och Svödbank, ja. ja, precis. Ja, för att, det har dragit sig bort. Och, ja, och Danske och, och, försvann och jag. Också. Slår ner också, ja. De hade någon mm. lite kryp in var för oss eller under oss på United att ta. Ja, jag ska bli så, Ja, ja det resultat. stämmer. Ja. Men varför, varför bank överhuvudtaget? Vad vad var det var det som eh, alltså du, tilltalar dig? Ja, egentligen var det ju inte meningen. Aha. utan det blev ju en slump där. Men ja. det kändes ändå som att jag hittade hem där när jag började jobba och så, så jag okay. tycker att det är väldigt roligt med de personliga mötena och träffa kunder. Ja. Det är jätteroligt. Ja, fan senkt med att de ser på bank de, de gillar pengar och inte och de ser. är tråkiga. Ja, ja men det ja, är du det. ju motsatsen till. Ja, det nej, men... nej, men så hade du inte fått komma hit. Nej, precis. <laughs> det är bara <laughs> roliga som får komma hit. Nej, men alltså... alltså... Ja, det är... Nej, så har det alltid varit. <laughs> okay, <ja. laughs> men då... Nej, men alltså, jag vet egentligen inte. Jag tycker det är oerhört trevligt det här personliga mötet. Och det har ju varit lite trist nu under pandemin, kan man väl säga. Man ja. inte får ha de här mötena. ja det är klart. Man kanske har haft, ja, via datorn istället eller bara telefonmötare mm. helt enkelt. Men det blir inte samma sak. Utan Nej. Jag tycker om att träffa människor. Ja. Fast, alltså, det där är ju lite roligt. För, för mig låter ju det som att det är precis tvärtom det bankerna strävar efter. Alltså både eller? och. Det beror ju på vad man vill göra kan man väl säga. Ska någon köpa hus, sitt livs största affär, mm. då kanske ja. man vill gå in och prata med ja, rådgivare. För, och Jag älskar ju de här unga killarna och tjejerna som ska köpa sin första lägenhet eller köpa sitt Aha. första hus och liksom mm kan ni kanske inte så mycket om man får liksom vara med under hela deras resa för det är våra målsättning att vi ska ha ett en, ett långsiktigt samarbete med de här kunderna vi mm. har. Mm. Liksom vi vill inte, ja, ja vi vill ha dem för det är väl så att Handelsbanken är en en väldigt traditionell bank. Alltså så, så till vidat att man är man är man är en ganska försiktig bank. Eller? Absolut och sen är vi väl kända som en affärsbank liksom ja. så. Men alltså tittar man på så här med kreditförluster så brukar alltid Handelsbanken ligga ligger i botten. Mm. Eller hur? Ja, precis, vi är nog lite försiktiga ja. eh, och det känns ju bra. Ja, ja eller hur? Ja, Absolut. Ja. Precis. Eh, så vi är liksom nöjda och vi eh, om vi ska ta kontoret här i Tranås vi har ju tar ju mycket lokala beslut här. Mm. Mm. Vi har liksom inte någon sån här back office eh, Nej, som ska ta det. besluten utan vi fattar ju våra beslut här i Tranås och ja, okay, därför kan aha, ju vi, du pratade aha, om snabba aha, beslut tidigare kan vi ofta kanske ta lite snabbare beslut än om du ska ha någon back office funktion som ska sköta vissa aha, saker då. När, när, när Handelsbanken stängde sitt kontor i Mjölby mm. fick ni... Nej, i Mjölby finns de kvar där. Alltså finns de kvar? Då? Ja, men. Jaha. –För förutom de det andra, andra ja, men då vet det... de mer än vad jag vet i så fall, ah, okay. men ah, jag ah, tror ja, att ja. de blir kvar ah, ah, –Då Ska jag inte komma med osanningar. Nej. Ja. Men hur många är ni som jobbar på kontoret? Eh, vi är sex personer som jobbar på ja. kontoret. Mm. Och ni har ju fortfarande liksom öppet för att, ja, en annan har ju blivit så att man sköter sina bankärenden digitalt. Men, men eh, ni har ju sån fantastiskt läge på Storgatan, men ni har ju ändå liksom service varje dag som man kan kliva in eller vad har ni för öppettider? Absolut. Vi har ju upp, dörren är ju öppen mellan 10 och 13 varje dag och torsdagar ja. då till halv sex. Ja. Men sen sitter vi med bokade kunder ja, efter. Precis, ja. Så att det därför, och vi har ju en fronten som vi kallar det då. Där är det en person som hjälper till med alla de här som kommer in ja. eh, spontant. Mm. För att vi andra ska kunna sitta ja, just det, ja. och jobba ja, i hoppa. lugn och ro och sitta med bokade möten. Så ja. Idag ska jag ha fronten till exempel och då... Friar jag ju tid åt mina kollegor som kan sitta med, ja. med bokade kunder. Vi gjorde faktiskt sånt besök, spontan besök, jag och, och min man förra veckan. Vi har, jag har inte varit inne på banken på jätte... Jag vet, jag var hos Peter Pil när jag fyllde 30- för då skulle jag börja prata pension med honom mm. så sa han så här, jag och då satt jag med honom och så sa ah, nej, jag, nu är jag så gammal, jag tröttar, nu ska jag börja tänka men på alltså, det här." Bara såna där, du, tänkte du så? Ja, ja, alltså, jag så blev så imponer. och då hade jag redan, men det var inte så att det var, men då ville jag ha hjälp liksom. Ja, och då hjälpte han mig och sen så vet jag att jag sa så "Ja ah, men jag kommer åt tillbaka när jag fyller 40, men då är jag så gammal så du vet jag inte om jag lever." Men nu har ju blivit 40. Men jag har inte gått inte Peter. Har jag inte då blir nej. Men så när jag tänker det rullar han kanske ringer om det om den, ja. Precis. Ja, ja. det precis. Jag vinner det rullar rulla men vi var inne för vi skulle öppna eh, kortbankkonto bank, åt eh, vår äldste son som fyller mm. elvan skulle få bank- och mat, kort, ja. och swish och grejer. Så då var vi där och stod ja. i fronten. Och, <gör> ja. Ja. Nej, men det är just typ sådana ärenden som man har över disk. Annars klarar man ju att göra det mesta själv. Ja. men just det här till barnen och det så måste man ju... Alltså det har ju blivit vansinnigt smidigt att sköta bankärenden med bank-ID och swish och herregud. Det är ju liksom, ja, jag tycker det är en otroligt positiv utveckling. Svish. Svish. Ja. Ja, ja. Jag är fortfarande kvar i det här. Vi är 30, 30 år sen. Du bara planerar. Du vill säga att nya sidor sidor här. Alltså. Ja, för, trodde du det? Är. Ja. Nej. nej, men det ska man väl göra. Ja, jag ska ja, men göra just det är ja, ja. Det är med Det är ju ja. ett aber för många. Ja, liksom. ja, nej, så. ja, nej, men då, då, mm, så var det. Ja. Men ja, du, ja, jag ser du är som ett <nervous> utrot. Du, du trodde jag bara levde ja, ja. hand i ja. munnen vad säger man dag jag för också dag. så Jag jag ja. det var ah, jag vet inte hippin dog där. Ja, hippin ju han alldeles så analt princip så. Nej men det är såklart ja. vi har ju trevligt här, men det är ju ganska otrevliga tider. <skrattaren features> Så är det. Alltså det, är ju, det är ju fruktansvärt det som händer i Ukraina. Och, och samtidigt så vet jag ju så här, jag menar, Min fru hon är rätt på det här med fonder. Och då har ju liksom varit Rysslands fonder. Och så att De har ju gått jävligt bra. Där, va? Mm. Mm. Och, och, och, och det är klart att vad händer nu? vad händer? Alltså våran, våran privatekonomi förändras ju avsevärt. Jag menar, vi har ju haft enorma elpriser under den här vintern. Och sen kommer bränslekostnaderna Hocken. på det här. chocken mm. på det. Och sen eh, ser vi en, en ganska fet inflation. Eh, vi ser matpriserna stiger. Det tycker jag man märker vecka från mm. vecka mm. I, i butiken mm. nu. Mm. Att liksom det som, menar, fan. mitt favoritkaffe som för sen kostade 42 spänn. Mm. kostar 58 spänn nu. Liksom. Mm. Och jag menar, det är inget sådär. Nej. Men nu, Anna, vad, vad, vad, har många... ni märkt ja, vad, vad, jag antar att folk hör av sig? Absolut, det gör de ju. Mm. Eh, och de är ju oroliga som sagt när börsen faller om de ska sälja av hur de ska mm. göra. Mm. Eh, men och, jag tycker att man ska sitta, försöka sitta lugnt i båten ah. och, och liksom bara rida ut stormen på något sätt. Mm. Här. Jag vet mm. inte men. Eh, det är väl det man kan göra om man har ju inte förlorat något så länge man inte har sålt av sina grejer egentligen. Äh, Nej ja. wow. För det är svårt att tajma in börsen och, och sälja av och försöka gå in igen på något sätt. Mm. Så att, försök och eh, sitt lugnt i båten. Sen är det väl bra om man har, inte har alla ägg i samma korg ja, som brukar säga ja. utan att man har lite spridda risker. Mm. Um, någon har hört av sig och Undrat om de skulle ta ut alla sina pengar i kontanter och lägga i madrassen ja. och det tyckte jag inte heller. Nej, Nej det är det. Och det då var ju... sover man ju jävligt dåligt. <laughs> ja, jag. men jag tycker det var större oro liksom än att mm. hålla dem på kontot. Ja. För vi har ju ja. ändå insättningsgarantin som, ja, skyddar, som ja, skyddar kunderna. Om du tar om... väldigt mycket pengar då precis. får du ta ut ja. överskottet ja. i madrassen. Ja, ja men folk om den garantin. Ja, jag och liksom, jag, för att jag, jag tänker att min mamma är ju sån som liksom tycker det fortfarande är så här att att de här pengarna på kontot de är så abstrakta. Så liksom, hon är ju typisk sån som gärna skulle liksom mm. vilja lägga i en påse och ha någonstans ja. hemma. Ja, precis. Men det känns ju som det är större risk. Så. Men, ja, det tror jag. Men man vet om det. Hoppas jag verkligen. Det, det är, när man öppnar kontot så får man ju den informationen i alla fall. Ja, mm. Och insättningsgarantin är, i dagsläge är det en eh, miljon mm. på per person, per person. Och, och bank eller institut. Ja, säga, just men hur jag tänker börsen jag kan nu jag är så dåligt mm. insatt eh, i det här. Jag det ett skit på. <laughs> men hur inte på pension? Ja precis. Ja. Ja. Nej, men eh, hur hur hur illa är det då eller hur svajigt är det för jag tänker de här svajigt på börsen och ekonomiska kriser kommer och går och liksom, det är inte första första gången liksom, hur hur illa är det och hur svajigt? Ja men är visste är det svajigt och liksom eh, Handelsbankens fonder har ju vi har ju också haft Rysslands mm. exponering i Ryssland men oh. redan sedan årsskiftet där så började vi minska ner exponeringen yeah. mot mm. Ryssland och mm. har ju gjort minskat med lite drygt en miljard tror jag okay. där. Vi har kvar 270 miljoner oh. sen stängde de ju så att nu kan vi liksom inte... Jag vet inte vad det är värt. Nej, Nej och det, de stängde väl för att det är svårt det. att sätta... Ja, alltså kursen också r då liksom. Välkans ja. så att, men beslutet är ju taget att vi ska inte ha någon exponering mot Ryssland. Okay. utan det är rent, det ska ja, vara liksom. Som, mm. i dagsläget som det är nu då med mm. de här förändringarna. Mm. Så att så fort det öppnar upp igen mm. och det ges möjlighet så kommer vi ju sälja av det här. Men samtidigt så kan man inte bara... Ja sälja av hur som helst utan Nej. vi måste ju se till kundernas eh, ja. ja, vi får ja. inte ge kunderna, måste, vi måste tänka på deras, så att de inte förlorar för mycket pengar ja, men för, för det är ett lagkrav för ja, banken ja. att man ska se till ja, det. att det är en ja. kundens ja. bästa för jag tänker att nu är det ju Ryssland men Ryssland är inte enda nu är det Ryssland som krigar i Ukraina så de är verkligen ja. bad guy, men det mm. finns ju mycket annat som man kanske inte vill lägga pengar i också, eller liksom sådär då, om man tänker för om, man ska, om man ska flytta pengarna. För, så är inte privatpersoner liksom oroliga men jag vill inte ha, jag vill inte stötta något ryskt Men det finns ju även andra liksom. Ja men, så, ja men så är det ju naturligtvis. Men sen kan det ju vara aktier många har också men mm. Man kan väl säga nu egentligen att just nu är det ju rea på börsen. Alltså, ja, just har ja. Reg, så har ja. det ju ja, så men då ska man ju vara Köpris. nog. <laughs> inte det kanske men över ut. Ja, alltså, mm. eh, men samtidigt ska man ju vara försiktig med att säga det kanske att för det ska ju vara pengar som man både kan ha och mista egentligen. Ja, det ska ju pris. inte lika ah. med något som du Nej. behöver ha. Nej. Men och vi, ja rea på börsen men sen kan det bli rea på rea också så ja. att det kan ju fortfarande ja. gå ännu ja. mer ner så att ja, ja, det är ingenting som är säkert för jag menar kunna kunde vi spå i framtiden vi, någon av oss tre, då skulle vi ju inte sitta här Nej. nu liksom Nej. om vi visste men, men egentligen kan man väl säga om man, om, man, om, man, om, man, om man liksom pratar privat ekonomi så kan man dela upp den kanske i två delar alltså det ena är det här det långsiktiga mm. och Absolut. det är fonder mm. eller aktier eller obligationer mm. eller vad det är för någonting Indexfonder ska vara bra. Det är, är logiskt och det händer mm. mycket. <laughs> men, men, men, men det är ju en sak. Och där är väl det som, rent generellt så är det ju så här: att där ska man ju aldrig agera så där panikartat. För det, för det vet vi att det svänger mm. upp och ner. Och det har du gjort under depressionen mm. under världskriget mm. och allt vad det kan vara för någonting. Det är den ena biten. Men sen har du den här cash flowen. Mm. Alltså det som det som. Alltså vi, vi, vi gick in, vi, vi skaffade elbilar. Mm. Eh, till, till, till, till och med en, två elbilar har vi i vår familj kan man säga. Vi har, vi har en stor och sen har vi en lite mindre. Vi, vi, vi ville bygga vi byggde på, ja, helst hade vi velat bygga på norra by men det hade vi inte riktigt råd med. Men, men, så, men vi har ändå bytt hus, mm. hus nu och, och, och vi har investerat i vad det nu kan vara för någonting. Och då då bygger det på någon form av cashflow att matpriserna ligger på ungefär och att elpriserna det finns en kalkyl bakom det här mm. Hur ska man tänka där då? Förstår du? för det ja, blir liksom... Ja precis. Nej, men alltså, är lite som du säger man ska ju ha ett långsiktigt sparande. Det vet ju mm. eh, sen måste vi även ha den här bufferten. Mm. Eh, och jag brukar säga att man ska ha två buffertar, dels kanske en bo för boendet, mm. om du, ja, som vi har haft nu, jättedyra elräkningar för vissa mm. av mm. oss. Eh, eller om man nått i huset eller lägenheten går gå så sönder så att ja. man är förberedd på det. Mm. Eh, men sen tycker jag även att man ska ha en, en annan buffert, liksom mer att... Låt säga att man blev sjuk. Jag menar vi har ju ändå haft coviden här. Man mm. kanske inte har kunnat mm. jobba i samma utsträckning. Man Nej. kanske inte får in pengarna Nej. på kontot. Mm. Så att. Jag tycker man ska ha två buffertar. Ja. Kan man väl säga ja. där? Och de här buffertarna då, De ska ju finnas tillgängliga. Eh, direkt egentligen. Så de. Mm. Eller kommer väl kanske användas inom två år. Eller ja men så så ja. de ska man ju ha på konto. Ja, mm. just det. Och sen det här längre sparandet då. Kan man ju lägga då i fonder. Mm. Ja. Och är det. Riktigt lång sikt, då kan man ju liksom gå in i aktiefonder och sådana saker. Mm. Den här svajigheten nu då, det låter ju nästan lite förmätet att man pratar om cashflow och bla bla bla när det är så kriget ur kriden, men vi får ändå liksom utgå från oss själva på något sätt. Men sådana här oroligheter som händer nu då, får det folk generellt att tänka till lite? Så att man får liksom även samtal från vanliga människor som har allt sitt på det torras män och liksom vill säga ja men hur ska vi ta? Alltså, mm, ja, men lite börja folk att funda, att bli lite mer försiktigare i, i sitt... ja, men lite så fast eh, det var väl mest i början där precis mm. efter eh, den 24 februari mm. då var ja, det väl lite oron men jag menar det här är ju nytt för oss alla ja, ja. och liksom vi är inga experter så, jag menar hur det? Nej. det här är ju verkligen krig i Europa nytt. ja, det, ja det, det ju... ah, fy vi, ska snacka, vi måste prata om mm. ränteläget. Ja, det är spännande. Jag tror om det också. Men ja. först lider vi en gammal goding Men jag har du inget nytt. Alltså, Dolly Parton har Beatles och. Ja, men Dolly Parton har ju nytt. Ja det. men Hon B är ju inte ny. Åldersriss. <laughs> <laughs> <laughs> nej! Du lyssnar på Fredagsbralan. Att du gör, och det där var. Ett... en gammal. Ja, de, är, de är ute på världsturné just nu. Ja. Fantastiskt. Men Charlie syns inte med. Nej. Han gick ju bort. Ja. 80 någonting. Mm. Stacka. Mm. Vi, vi sitter och, och pratar banking Eller yes. ja, vi, pratar, vi pratar sparande och ekonomi egentligen I kristider ja. mm. Och, och, och då, då tänker jag på just det här Räntenivåer Alltså vi har ju, vi har ju under några år nu haft Enormt låga räntor ja, så är det. Och så refererar jag själv till när jag kom ihåg När det var 500% mm. i räntan Helt liksom makabert ja, Det var ju inte många dagar men... Nej, men, ändå. Men, men det det var nästan så här, man såg framför sig liksom att man skulle få pengarna i en skottkärra, mm. så här, hyperinflation och mm. hela köret. Då. Mm. men men men om säg nu att det kommer in ett, ett, ett par i 33 års mm. som har ja, bra jobb mm. tycker de bra ja, betal, tycker så. de ja, och, och kanske ett barn och så har de bestämt sig för nu ska de faktiskt bygga mm. för första gången ett litet hus. Mm. Ta sig igenom den processen. Och liksom... Ja, hur ska man säga då? Man får ju skicka in en ansökan till oss och sen så ska man ju ha lite egen insats här nu då. Mm. Ehm, och 15% procent egen insats i tanken mm. att man ska ha, åtminstone. Mm. Ehm, och sen räknar vi på det här hur det ser ut. Naturligt. Hur länge har det varit en 15 procent? För den har också varierat med åren va? Ja, det vågar jag inte svara på. Jag menar, ja det har nog ändrat sig. Ja. Men jag tror att det är det här... Ehm, bostadsbubblan som var att ja, de införde ja, det liksom för att förlåna det folk till 100 och ja, gärna lite till liksom för, ja, för ja. det skulle stå en snygg bil utanför ja, också ja. eller ja, så alltså att, ja, att det skulle matcha ja, huset ja, eller ja. Så att jag tror de säferade upp det lite ja. för att vi inte skulle och Det är ju en trygghet för kunden. Ja det är ja. Det ju. Och i fallet ränteläget skulle då ja, dra iväg också. Ja. men som sagt vi räknar kalkyler på att det ska gå ihop för den här familjen då att ja, Funkar allting och eh, när vi gör våra kalkyler och tar våra beslut så räknar vi med en högre kalkylränta mm. än ah, okay. vad i dagsläget är. Bara för att vi ska se att eh, kunderna mäktar med det mm. på sista raden. Liksom, mm. Att det får pengar över. Mm. Och i dagsläget så räknar vi med en kalkylränta på 6% att man ska klara det. Det är ganska ah, mycket jag ja fått Ja, ja. Men precis det är ju. Men det är ju för att vi egentligen ska hjälpa kunden så att de förstår att ah. Ja, men vi har om dem. Ja, blir man förstår alla det. Nej, för det låter ju, det är ju... jättesunt, tänker jag. Ja. Ja. Så att ofta kanske man får göra en kalkyl med hur räntan ser ut mm. i dagsläget ändå. Ja. Så att de ser ja. så här är det verkliga läget. Men ja. vi tar beslutet ändå på den här högre räntan. Ja. Ja. Så att, för jag tror liksom, när man går in i ett sånt här livsprojekt så tänker man så här, man är Man är, man är nuet. Ja, men man tänker såhär, men vi kan äta blodpudding sådär, det funkar, mm. vi kan dra ner på det där det kan, mm. så, och, och, och så funkar det inte för de flesta människor det funkar med blodpudding i 14 dagar sedan liksom såhär, så räcker aff, det och, och här kanske man pratar 10 år eller liksom, ja. liksom, liksom, ännu mer innan man liksom har no, yeah. mm. så, så att, ja men det är väl, det är väl sunt mm. och det är klart att ni har ett ansvar som banken ja men det, det har ju och det är ju gentemot kunden, det är för deras kundens bästa egentligen mm. så att de ska förstå mm. Men vad, vad, hur, hur resonerar man kring räntorna nu då? Det har varit räntehöjningar sedan årsskiftet. Ja, vi, vi har haft två räntehöjningar här nu. 24 januari och 14 februari. Ja. Och när Så, kommer nästa då? Inte en aning. Nej. Nu, ja. alltså, det är ju jättesvårt att säga det här. Och, och vi vet ju aldrig när de kommer heller. Utan Nej. vi blir lika överraskade. överraskade. Vad är det oh. som styr det där? Ja, jag vet inte riktigt heller. Men det är ju hur vi får låna upp pengar till av andra egentligen. ja. ja. ja. Det, skulle kunna på, alltså det som händer i Europa påverkar även Absolut, räntorna. och de sa igår kväll på nyheterna att de, alltså, vi vet ju att räntan kommer gå upp. Ja, Frågan är ju bara när. Igår sa de något till hösten. Men, ja. alltså, man ja. vet ju inte. Nej, ja. man vet inte. Det. det kommer förmodligen gå upp eller så kommer det gå ner. Ja, men så har vi ju <här> Riksbanken också som är någonstans. Som, som res, vad, vad är deras roll i det här? Är det de som tar beslutet eller vad, vad berätta Ja, gör de då? Jag får ju dem då? <laughs> han Ingväsa. Ja. Ja. ja, precis. Ja. Han att, han ja. Ja. Nej, men han han gjorde ju bra ifrån sig hos heter det hon i, i Fredagskväll på Karinabergfält. Ja, det är ja, ja, ja. Han var ju seriöst. Vad här? Här kan vara så nys ja, lite färgbrorr men ja. äh, jag tycker allt att det ser ut som en seriefigur. Jag vet inte. jag Ja, kanske för ja. alltså, Men vad sa, vad sa han då? De de, de höjer inte nu. Nej, men alltså, han har väl också svårt att, att svara på sådana frågor. Och ja. Som jag sa tidigare att Vet vi vad som händer i framtiden då skulle vi ja. vara rika alla vi tre är här. Ja, precis. Ja. man vet ju ja, liksom... Nej men han måste han är väl han får vara jätteförsiktig med vad han säger ja, hela precis. tiden. precis. Ja. För då man tolkar ju varandra. Tänk om säger. du skulle ha den rollen så bara. <mördiskar> ah, fel, <fjärnt. mördiskar> ah. ja, ja, då, då inte då. Pänga, Nej, det är det så, så bra så att ta snabba beslut. Det gör inte jag blir fel och bara gör vi om. Ta en tid. Hur Det svårt kan det vara. Ja, det är svårt kan det vara. Don't hold Ja, det borar roligt. Ja, ja. Jag, tror skulle, jag tror det skulle funka faktiskt. Du... Ja. Nej, jag, jag tror inte. Ring en sekund. Men det är ju så att jag, vet, jag har ju en viss erfarenhet från banking faktiskt. Har du berättat? Ja, Men du är ju utbildad du är ju du är ju ekonom. Ja, ja ekonom är ja. ja, jag bara men jag har jobbat på Handelsbanken. Va? På, ja, på huvudkontoret. Nej. Ja, jo på Konsthusgatan. Mm. Vad gjorde du här? Jag det? var Springbox. <laughs> jag tror så. att du har varit på så, så. Handelsbanken i Linköping också när jag var där i ett event. Ja, ja, de kanske varit och sjungit kanske. Precis. Ja, just det, mm. ja, just det. det är fruktansvärt fula byggnader. <laughs> Tycker du? i Linköping. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, nej, ja, den är den inte vacker. Nej. Nej. nej. Men men ja, just det, nej, men, så, så jag har delat ut post till Tom Hedelius från han heter som var mm. koncernchef då. Var du nyfiken? Håll upp dem mot fönstret nej, men, så här och bara, nej, Däremot skulle jag säga att hade jag, hade jag fortsatt För jag fick erbjuda att, att jobba vidare det var jag, mm. jag läste ekonomi i Uppsala Så det mm. var ett sommarjobb ja. men, men hade jag fortsatt Då hade jag För jag fick erbjuda att bara jobba på banken mm jag kände att liksom, det var inte riktigt min grej alltså. men, men då hade jag fått vara med i den här oktagonen. Precis. Så, Vad är det? Ja, det, alltså, det Handelsbanken är föränd på många sätt men oktagonerna du ska ta Det är ju Anna hon ler nu ah, upp en ah, så, det <laughs> finns det <laughs> finns v, nej, det är, finns väldigt <laughs> många anställda på Handelsbanken som är mångmiljonärer. Mm. Uh -huh. Eller Ja, så är det ju. För Oktagonen är en personalfond? Eller vad, ja, vad precis. Det kan man säga. En, de har gjort pensionsavsättningar egentligen. Ah, som ja, vi får det, ut när ja. vi går i pension. Jag ja. undrar om Peter Pil tog med mig i den jag satt ah, för ah, tolv år sedan. <laughs> jag tror Nej, men men så han så det, som är så snäll. <laughs> <laughs> Nej, men så vet jag, så vet jag rent, rent generellt. När man har jobbat som näringslivschef så har det varit så, det varit så att det har varit... Handelsbanken har varit en, en väldigt tuff partner för de som ska starta nytt. Mm. Man har ställt väldigt mycket frågor och, var, och varit väldigt så där nogsam innan man går in och tar en risk. Det är inte det Affärsbanken är till för. Man ska försöka minimera sin risk. Mm. Så det är helt, ja, ja, helt okej. Okay. Men det tror jag liksom, det tror jag, det tar, jag tror att det, ligger, det sitter i väggarna. Här och så här. Det där är en del av ja, men vi, vi Handelsbankens Vi är ju helt klart chef. försiktiga. Ja. Och sen liksom mm. Och ett företagare så där, då, då vill vi att de ska tro på sig själva, liksom ja. att de ska övertyga oss i. Mm. I, för att vi ska gå in som min för vet, det, där, det där var ju faktiskt ibland ett problem. När, när det kom en som skulle starta mm. och så ville de ha hjälp och så frågar man, ah, okay, så kan du följa med till banken? Ja, visst jag följer jättegärna med till banken. Hur mycket har du själv tänkt att investera i det här? Mm. Nej, nej, nej jag törs inte, det är alldeles för hög risk i det här. Ja, precis. Ja, ja. Det <laughs> Varför ska ta banken tro på det? <laughs> då, då, ja, då har man ju uppförsbacke. Ja. Men det, jag tänkte backa tillbaka mm. lite, jag ser, jag tittar på klockan så att det springer vägen, mm. det, här, det här som oroligheterna som händer och då, men man lyssnar på dig nu så får man att ni har fått lite samtal från oroliga mm. kunder. Men ni bara, sitt still i båten. Och det, är liksom, det har ju inte brakat än, utan försök ha lite is i magen. Ja, på något precis. Sätt. Men vad är det? Men vad, hur... hur um hur är era rutiner? Hur, hur påverkas det? När det är så här skakigt liksom. och handelsbanken och andra banker så finns det några rutiner för när det blir så här liksom skakigt i omvärlden, extra insatta möten och Nej, på, nej utan, inte på vår nivå i alla fall. Nej, Sen nej. kanske de har det högre upp men inte hos oss Inte, är det inte som så, ni får utan, del av för, nej, liksom, precis, nej. Utan när det gäller spararen då eller den gemene man här då så det, det är ju viktigt att man sparar att man har sin riskprofil ja. och man tror på den, man tänker vilket, eh, hur lång tid man ska spara mm. och eh, vilken placeringshorisont mm. och att man känner sig bekväm med det där mm. och man har den här tillväxtpotentialen att man tror på det här liksom, att man står yeah. fast vid det yeah. i både upp- och nedgång mm, mm, För jag menar, mm. då är det långsiktigt sparande så mm. att man håller sig till det man tror på sen yeah. kanske man får gå in och justera risken och liksom se över det mm. men Försök att sitta lugnt i båten, mm. tycker jag. Så får och, man se vad som ja, händer och hur länge men... det här kommer pågå, tycker jag. Vi vet ju inte. Och Handelsbanken har ju nu temporärt öppnat eh, utlandsbetalningar till Ukraina just för att vi ska kunna... Eh, ge, ja. Hjälpa till och ja, stötta om ja, man vill skänka ja. ja. lite pengar. och sånt så. Annars är det, har ju det varit stängt, men temporärt är det öppet upp ja. dit just nu. Då. Och när ryska börsen öppnar igen så ska ni... Ni har redan dragit tillbaka en del ryska ja. idressen där ni kunde. Precis. Och där, när de öppnar upp igen så ska ni backa hem ännu ja, mer. Det är jättespännande. Men, innan, vi har en grej till som vi, ska, som vi måste prata om. som, är, som Bara så vi fattar vad det är för någonting. Men jag tänkte innan dess så ska jag spela något modernt. Ja, vad kul. Men, ja. Men, ja, har du valt att skära ja. ja. Oj, Nej, nej, nej. Men åh, Man är ju känslig. Ja, ja. ja. Du lyssnar på freda språlan. Ja du gör det Åh, oh, vad känner du Johanna Lind Vilken oh. modernitet och. Verkligen. Ja men Lisa Miskovsky är en härlig tjej hon Ja. Hon verkar en vara en cool. bra man. Hon är, cool. hon är väl från uppifrån, uppifrån Någonstans. För, ja. Hon är uppe från någonstans. Alltså, ska vi bara reda ut? Det, det, det är mm. kanske bara jag som inte fattar. Uh, Swish och Swift <laughs> Det är inte Swish man har stängt av i Ryssland utan det är Swift precis. Och vad, Swift är ett system som Ett betalningssystem kan man säga mellan ban banker emellan Ja just mellan nationer Så att det har ingenting med Swish att göra Swisher, för nej, nej, privatpersoner aj, det. Utan... Men det här är ju sätt att sätta hårt mot hårt mot Ryssland Ja, ja precis, precis. Och, och, och, och känns det då? M känner de av det? Bryr de sig? Svider det här? För ryssarna? Ah. Ja, jag tror. Ah, det gör det säkert. Det var en jättebra artikel i dagens sten. Han är Köller. Hannes är är faktiskt mm. en jädra bra journalist. Hon yes. torsar verkligen ta upp saker som, som journalister Skadlig. oftast inte skriver mm. där om för man tänker att det kanske inte funkar i korridoren och sådär. Men, men hon skrev idag: Hon skrev om det här: Ja, men alltså, vänta nu. Det är ju Putin som krigar. Måste vi då trycka åt ryssen? Mm. Och hennes svar, en, det var en väldigt bra artikel så läste jag den artikeln, men hennes svar var ja. Det går inte kirurgiskt att liksom komma åt Putin på något annat sätt mm. än att, att hela ryska folket mm. ska få lida. Mm. Alltså så är det. Det, det, här, det är faktiskt ett anfallskrig. Mm. De, de, de, de bombar ett, ett BB. Mm. Och den där mm. jävla grisen till utrikesminister mm. sitter och säger rakt ut att de har inte ens de har inte ens startat ett krig. Nej. De krigar ju inte ens i nej. Ukraina. Nej. Och det var dessutom ett BB. Jag vet inte, mm. jag vet inte om ni såg bilderna på grejerna. Ja, alltså, alltså, och, och det är klart att det är klart att jag, ber om, jag känner många ryssar och har många ryska mm. vänner. Men, men det måste svida mm. för alla, för att man, mm. det är faktiskt det är faktiskt eran inaktivitet aktivitet som gör att Putin sitter där han sitter. Ja, och sen så är det som att de... Alltså Stora delar av Ryssland vet ju inte om att nej, det förs nej. ett krig. Alltså de har ju matats med statlig television, styrda ja, sociala medier. Alltid, ja. De vet inte om vad som händer. De är, är ju så, de matats med propaganda i så ja, många år. Ja. Så det var ju också en sån här tv-inslag. SVT gick runt och pratade med folk. Vet ni, vet ni om att Putin ja. krigar Ukraina? De bara nej. Men liksom de, det är fint. De, nej de vet inte. De ska säga ordet nej, nej, nej, precis. De ska ju avnazifiera Ukraina. Ja, alltså det är helt, ja, nej men ja. Så, så man får inte tro att alla, alla ryssar står bakom det här. De, de majoriteterna på landsbygden och, för de i storstäderna, de kan vara uppkopplade ja. så de har, får andra medier och får andra ja. nyheter till sig, medan den stora massan som är utanför städerna, de vet inte. De vet inte vad som sker. Det är ju hemskt egentligen. Det är ju Men där har det varit så här att alltså man ska gå in och när man sätter betyg på restauranger och sånt så har man ju bett folk att använda de kanalerna ja. och skriv om vad som pågår. Ja, men det, det, det liksom finns ju sätt och jag tror också att det här, det här är sättet att vi måste sätta åt ryssarna på något sätt för att de ska förstå vad som händer och jag tror att det är någon ja. form av revolution som på något sätt kan få bort den här stollen. Jag vet ja, inte, nej. men jag, jag förstår vad Hanna menar och jag håller nog med ja, henne. Mm. ja. Men, men Anna står från Handelsbanken. Ja. Så, så ditt råd är ta inte ut pengarna och sätta dem nej, i madrasen. Inte riktigt. Än. Nej, sitt lugnt i båten här <laughs> tycker sitt jag. Långt i ja, båten. Och ja. sen, sen anpassa eh, sparandet till den riskkategorin man känner att man tror på själv. Mm. Och, eh, här. och på ändå något sätt ha i bakhuvudet nu är det lite oroliga tider. Att precis. man kanske liksom ska inte vara för naiv nej. I, i, i sitt utan och försöka vara lite... Ja. Ja, men lite är ja, Kan man vänta med de där allra största besluten ett litet tag kanske man ska man, man kan däremot fortsätta med sitt månadssparande kan jag tycka. Ja. För ja. även om, mm. om fonderna har gått ner nu då får ju fler andelar. Så liksom, det här som ja, ja. på, fortsätt med det här ja, liksom, hela tiden. För då är man med mer i uppgång Absolut, du sen, Bra tips. Och har du, har du stolar över som du funderar på vad du ska göra med, så finns det jättemånga fina 90-konton man kan använda sig av. Absolut. Det är också Absolut. ett bra sätt att ha det. Visst är det. Vad gör du helgen, Anna? Oj! Jag ska gå och träna lite med mina barn och sen ja. hoppas jag ju då kunna sitta ute i trädgården ja, och njuta solig. i solen med en kopp kaffe och ja. kanske börja fixa lite i trädgården. Ja, men tänk vad bra vi har det. Ja. Att ja. vi kan sitta här och prata om vad vi ska göra med ja. pengar vi har över ja. och vi ska ösa ja, av. att inte polisen kommer att hämta mig efter det här avsnittet också. Ja, äh, ja. Vi, har det, vi kanske ska tänka så ja. idag och i helgen ja. tack för att det är så lugnt och stilla här. Och det verkar ju som att den här helgen ska bli riktigt riktigt solig och fint så, mm. så vi, vi utnyttjar det. Nej, men ska vi se så då. Vi ses. Gör det. Ja. Tack för att du kom Anna. Tack, så mycket. Tack snälla för att jag fick komma. Ja. Och alla ni där ute, sköt om er. ta hand om varandra och tänk på Ukraina. Ha det bra. Hej då. Hej hej. Jag i was a so starving Eramite without a home, and the sand in the hourglass less boring all. A howling wolf without a pack, little did I know. Vi avsl fram morgon till Tokyo med Janne Hornbom och Johanna Vin. dags för en dags för en ny timme Alla all tidens hit. hits hits